امري واحلو العقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي زدنا علما نافعا ورزقنا فهما واسعا الحمد Alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala seperti biasa mari kita mengulang kaji muka surat 98 Faslun fi fadilatil hulm Jilid 1 Jilid 2 eh <tuh> Jilid dua, eh Jilid 2 eh Masih lagi kita membicara mengenai sifat-sifat yang baik. Nak baiki perangai lah ni. Banyak ya tajuk yang disediakan oleh ulama' ni. Dalam kitab dia untuk kita mempelajari, menghalusi, meneliti. Untuk memperbaiki. Nak baiki perangai ni. Payah ya. Kalau... Nabi kata kalau Jabat Uhu tu Orang cerita kepada aku berubah Aku lebih mudah Percaya daripada Perangai Manusia tu dah berubah Itu kinayah Ataupun sindiran Nabi Menunjukkan payah nak ubah perangai tu Perangai yang baik Kepada yang lebih baik Ataupun yang jahat kepada yang baik Faslum fi fadilatil hulum Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan hulum Ia yani kelebihan orang yang tiada kuat marah Hari tu yang menahan marah Qazmul ghayzi Menahan marah ya Yang sebelum tu rodab marah Marah kepada menahan marah. Kepada kurang sifat marah. Itu kalau kita tak pelajari, tak dibimbing oleh ulama' ni lah. Yang menulis kitab ni. Payah kita nak tengok tu. Lebih payah kita nak bersifat dengan sifat hulum. Dari marah, kepada ku, tahan marah. Kepada... tak kuat marah. Hmm, masih ada lagi tapi nipis dia punya marah. Hmm, mana tak menebal sangat. Itu hulum. Kata Imamul Wazali rahimahullahu taala i'lam an al-huluma afdalu min kazmil ghaizi li al-kazma Huat تحللم وتكلف الحلم والحلم الطبيعي هو دلاله كمال العقل وانكسار قوه الغضب تحت سياسه العقل ولعل ابتدائه بالتحلم ثم يصير ذلك اعتيادا منه Artinya ketahui oleh mu bahawasanya orang yang kazim. Kazim katanya. Kazmul ghaib. Tu. Yakni menahan marah. bahwa sesungguhnya hulum itu terafdal daripada kazmul ghaiz. Ha, Maksudnya. Tak kuat marah tu lebih Afdal, Lebih baik perangai daripada yang mendahan marah mari. Mendahan marah tu, marah masih membara dalam hatinya. Masih dia nak marah, eh? cuma dia tahan, dia lawan. Jadi tak keluarlah marah tu pada mulut dia atau pada tangan dan kaki dia. Hulum ni kurang sifat marah. Marah je dah tak ada lagi. Ada sikit-sikit lagi sifat marah dia. Jadi kalau dibandingkan dua perangan ni. Yang menahan marah dengan yang kurang sifat marah tu. Lebih baik kurang sifat marah lah. Daripada menahan marah. Jadi. Cara kita nak buang sifat marah tu. Dengan kurangkan dulu sifat marah. Nak, nak buang sifat marah Biarlah jadi Kita ni orang yang dapat tahan daripada marah Lepas tahan daripada marah tu Barulah kurang marah Kecuali marah yang patut Kemarilah marah yang patut kita marah Nah itu Mesti ya Marah mengikut akal dipanggil, panggil Bukan marah, mengarah mengikut Nafsu bukan jadi marah mengikut akal tu Tak apalah maknanya kita marah Tentang sesuatu yang Bercanggah dengan syariah Ya benda-benda yang betul maksiat Kejahatan Kemungkaran Itu patut kita marah Bahawa sesungguhnya hulum itu terafdar daripada kazmu. Kerana makna kazmu itu membiasakan menahan marah. Supaya jadi bersifat dengan halim. Dan lagi makna kazmu itu memberati diri menahan marah itu. Supaya jadi bersifat dengan halim. Ia supaya berperangai dengan yang tiada kuat marah. Yani, supaya jadi tabiatnya tiada kuat marah iaitu dinamakan Halim Halim ya. Halim tu salah satu daripada nama Allah Asma'ul Husna Al-Halim ha, ya? maknanya kalau dah bersifat dengan Halim tu atau hulum dia dah berjaya lah dia membentuk perangai dia Begak berjaya lah bentuk panggah ya. ha, Kalau dah Perangai dia dah duduk bersifat halim, maksudnya ilmu-ilmu Ataupun orang yang kurang sifat magoh. Berbanding dengan Kazmul Raziik mai yang yang menahan magoh, magoh yang masih kuat cuma dia dapat kawal. Ha, itu pun baik dah lah. Orang macam ni kalau berada tengah-tengah masyarakat. Dia, masyarakat tu aman damai dah. Ha, dengan sebab adanya, orang yang dapat mendahan daripada sifat marah. Cuba dia kuat rodop, sifat yang mula-mula sekali, yang pertama tu. Rodop, rodop mana sifat marah. Kalau sifat pemarah tu menebal, dia tak dapat kawal pula. Maka setelah berada dalam masyarakat, rusaklah masyarakat tu. Terhadap jirannya, terhadap kawan-kawannya, terhadap ahli keluarga. Dia marah tak menentu lagi. Jadi akhirnya diri rusak, rumah tangga rusak, masyarakat rusak. Negara pun akan rusak. Jadi biar marah tu kena pada tempat, tak apa ya. Ataupun, kurang sifat marah. Halim lah maksudnya. Halim lemah lembut. Lemah lembut tu bukan bukan pada jasad. Bukan pada jasmani. Lemah lembut tu. Lemah lembut tu maksudnya perangai yang dalam hati. Lemah lembut. Kalau lemah lembut ni, jadi orang lembut pula. Itu kalau jasmani. Kalau jisim lah, kalau badan ya. Bukan kita nak orang lembut macam tu bukan. Kita nak orang berperangan lemah lembut Maksudnya Tak kuat Marah Marahnya masih ada tapi Nipis Sikit Macam kita sebut Orang Melayu tapi masih ada rupa Arab Dia orang Melayu tapi masih ada rupa Arab Sikit-sikit lah ada nipis arabnya. Jadi perangai lemah lembok itu masih ada sifat marah cuma nipis marahnya. <coughs> supaya jadi bersifat dengan halim, yakni supaya berperangai dengan yang tiada kuat marah. Yakni supaya jadi tabiatnya tiada kuat marah. Tabiat. Tabiat lah. Mana tabiat ni. Kebiasaannya. Ataupun memang perangai semula jadi dia. nya Memang tak kuat marah. Semula jadi bila? Selepas dia bermujahadah lah. Dia tahu perangai marah ni. Kemudian dia belajar-belajar lagi. Pergi kepada Kazmul Ghazi kemarin yang menahan marah. Kemudian pergi kepada Khalid. Sipat yang lemah-lembut. Ataupun lemah-lembut perangai dia tu. Itu di antara... Yang dikandalki oleh ulama' di sinilah. Maknanya Tak kuat marah tu maksudnya kita Banyak bertolak ansur lah Mana bertolak ansur tu Kan sifat yang baik Itu halim lah tu Atau hulum Bertolak ansur, pemaaf Katakanlah dalam kita mengejarkan haji dah. Ya. Sekarang ni musim haji. Kita sedang tawaf. Jadi kita sedang tawaf tu adalah. Orang-orang ni -orang potong kita. Potong pula dia potong, dia langgar bahu kita. Itu biasa lah ketengah-tengah tawaf tu. Jadi kalaulah kita ni sifat pemarahnya lebih. Kita balas balik. Sigur lah. Ha, naik siku. Dia tak sengaja yang langgar kita Tak sengaja dia Badannya besar, hidup negara cuaca Yang panas ya? Berbukit-bukit ber, Berbatu-batu dia di Afganistan India Pakistan Cuaca panas, makan daging banyak Jadi melahirkan watak-watak manusia yang kasar Jadi waktu dia berjalan pun Dia langgar bahu kita tu Kita dah Berubah dah bahu kita Daripada arah kiblat tu dah berubah sikit lah tapi tak apa lah tak sengaja kita balik terus tak apa lah, ya. jadi ada kawan-kawan kita yang tak sabar atau yang tidak ada sifat halim ni atau yang pemarahnya lebih ada sigur balik kau tu jadi dah sigur balik tu hilanglah pahala tawah dia tak dapat lah Hakikat haji yang sebenar. Mana untuk melahirkan manusia-manusia yang pemaaf. Ya, belapang dada, bertolak ansur, bersabar dengan ujian-ujian kemarin. Itu ketika tawaf. Yang banyak berlaku ketika tawaf. Ketika nak cium hajar asuak pun sama juga. Walau benda sunat. Ya. Ulama kata kalau benda sunat tu. Siapa menimbulkan dosa. Tak payah buat tak apa. Menda sunat tu. Tak payah cium hajarak suap tak apa. Sebab cium tu sunat. Tapi dia nak pergi cium tu. Dia terpaksa kena, <coughs> kena sigung orang-orang tepi kaki kanannya. Sigung kaki kanannya. Ataupun kalau patut, patut kaki. Tendang-tendang. Semua kasar lah buat. Ya. Ha, ya. Tu waktu nak nak nak nak cium tu. Nak cium hajarak suap. Memanglah 2 juta manusia ketika itu kita nak cium hajar aswar. Tentulah susah. Ya? Jadi kalau susah, lebih baik kita tak payah buat. Kalau boleh menimbulkan sesuatu. Terutama kita dengan masyarakat bangsa lain. Ya? Bangsa Arab, Afghanistan, Turki. Itu kuat-kuat tu. Bukti kuatnya, waktu dia langgar kita, kita lari bahu tu kita tengok dia saja dia ada dia tengok, tengok kita ke tak ada. menunjukkan dia tak sengaja dia berjalan sebab dia tu, macam tu dah berjalan maknanya ketika tawaf dia langgar kita sempat berpalinglah kita tu bagi kita tengok dia saja dia maknanya menunjukkan dia tak sengaja benda tu ah watak dia tu watak yang kasar sebab dia hidup di negara panas ya? sejuknya melampau atau kepanasan melampau Makan pulak daging, ya. Muka bumi itu penuh dengan batu-batu, bukit-bukit batu semua. Ha, itu melahirkan watak-watak yang kasar. Itu hikmah Nabi dilahirkan di tanah Arab. Ha, tapi Nabi boleh bersifat dengan sifat halim. Ha, artinya, sifat lemah-lembut, ya. Perangai dia itu. Sehingga Nabi kata, kalau engkau kasar kepada manusia, benar mereka akan lari sekeliling dengan itu. Kalau engkau berkasar lah. lahirkan perang-perangan pemarah tu. Manusia akan lari sekeliling kamu. Jadi itu maksud tabi'i. Tabi'i maknanya tabi'at kita. Dan halim tabi'i itu iaitu menunjukkan akan orang yang sempurna akalnya. Ha, ya, ulama istilah orang yang sempurna akal itu orang yang dah bersikap dengan sifat halid. Sempurna akal macam mana? Gila ke? Lah. Bukan, bukan maksud gila ya. Kalau orang yang bersikap dengan sifat pemarah tu Kemarin. maka dia tu kiau tak sempurna akal. Akalnya tak dikiau manusia yang yang baik. Sempurna maksud bukan bukan tak gila ya. Dia manusia yang tak baik. Yang baiknya yang bersifat dengan sifat halim, yang lemah lembut. Dan menunjukkan akan telah pecah kuat marahnya, yakni telah hilang di dalam hatinya kuat marah itu dan telah jadi marahnya itu akan marah yang pertengahan. Kemarin yang bersifat dengan marah tu kuat marah menunjukkan dia sudah sudah berubah. Dah jadi marah yang pertengahan Maksud marah yang dibenarkan oleh syariat Marah yang kena pada tempatnya Itulah marah yang dikenalkan oleh Islam ya, Marah yang kena pada tempat Yang mengikut di bawah perintah akal Mana akal mengarahkan nafsu dia Supaya marah Kalau ikut akal sempurnalah, Jangan ikut nafsu Marah mengikut nafsu, itu marah yang boleh merusakkan. tadi lah, ketika tawaf, contohnya, ada orang langgar kita, kita kejar balik dia, kita sigur balik. Ha, itu marah yang mengikut nafsu. Itu ketika ibadah tu. Ketika ibadah. Ya. Kan kita ingat budak-budak kita semayang, umur 11-12 tahun semayang. Ada sigur menjigur tengah-tengah semayang. Budak-budak lah. Nah, itu menunjukkan kurang akal tu. Ketika sujud tu, dia dia buka tangan dia. luas-luas. Jadi kawan tu nak sujud, payah. Yang sana pula buka je. Dia saja main. Dia main tu. Jadi buka, payah. Kawan nak sujud tak boleh. Nanti, waktu imam sujud, yang kedua pula, dia sujud cepat, dia buka pula. Dia buka pula tangan dia. Jadi, Ganggu kawan sebelum. Itu nampak mana, maknanya kurang akal. ya. Dia buka. Maknanya buka tu asal dia main-main. Tapi mengganggulah. Itu tengah semayang pun dia main tu. Menunjukkan. Kurang akal lah tu. Jadi tengah beribadah pun banyak lagi manusia-manusia kita ni yang yang kurang sempurna. Pahala dia. Terutama ibadah haji lah. Benda sekarang ni, banyak kawan-kawan kita tengah pergi Sedang pergilah, rasa yang satu bulan last PM pergi Satu bulan rasa yang... Oh, Tapi PM satu bulan rasa yang ada Itu last tu Itu pun penebangan istimewa dengan Kapal terbang sendiri tu <laughs> Kalau Dengan tabuh haji, 30 rasa last Biasalah PM pergi seminggu ya haji tu Ha? Hmm. Dia masuk-masuk tu Dua hari Rukuh dah Tiga hari Tiga hari dia pergi ke Arapah Rukuh Kemudian balik apa Lalu Muzdalipah Atau dia tak lalu Muzdalipah tak apa tu Dia bayar dam Saya kau kambing ya? Kemudian dia pergi melontar jamrah Kalau nak pergi atau tak pergi Orang lain buat Dia bayar saya kambing lagi <laughs> Jadi akhirnya dia balik tawaf. Tawaf tu kena buat sendiri ya sebab rukun. Tawaf sahih. Dia pun tak kau terbang balik lah. Maksudnya seminggu dia buat haji. Madinah tu tak pergi pun tak apa dah. Sejarah. Sejarah Nabi pun kata dia buat apa juga. Banyak orang tak sejarah Nabi tu. Sekarang ni pergi. Banyak orang tak sejarah. Atas, atas alasan, sibuk nak balik. Nabi kita siapa ziarahku, seolah-olah ziarah, ziarah waktu mati, seolah-olah ziarah aku waktu hidup. Jadi, orang nak orang nak bersifat dengan sifat akhlak-akhlak Nabi ini, sukalah menziarahi Nabi. Ya? <coughs> mengikut di bawah akal tadi. Maksudnya, marah dia mengikut akal. Maksudnya, marah yang dibenarkan marah. Ya lah macam marah Orang di bawah Tanggungan kita Atau di bawah tanggungjawab kita Tak semayang contohnya. Buat maksiat ha, Itu marah lah. Itu marah pun Kena menjaga pula maruahnya ya. Tak boleh marah tengah-tengah ramai ha, Marah lah maknanya Kalau patut empat mata marah Empat mata lah kita jumpa dia ha, Maknanya kena Marah secara berhikmah pula dan mengikut perintah syarab. Ha, maksudnya, orang yang hilang sifat marah ataupun dah nipis sifat marah tadi ataupun yang marah pertengahan tadi, orang tu dia ikut perintah syarab. Perintah syarab apa dia? Perintah Allah dan Rasul. Ha, Allah dan Rasul yang memerintah kita supaya berperangai dengan perangai yang baik ataupun berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tu. Ataupun marah dengan marah yang pertengahan itu perintah syariat seperti yang tersebut dahulu itu dan mudah-mudahan pada permulaannya itu dengan at-tahallum yakni dengan dibiasakan akan halim itu kemudian jadi ia bertabi'ah dengan halim jadi mudah-mudahan kata ulama macam itulah peringkat awal tu dari kita bermujahadah, kita mengaji, kita berbincang masalah ni. Daripada marah yang menebal, kepada ku, tahan marah. Daripada tahan marah tu, kepada kurang marah. Ha, daripada kurang marah tu, jadilah dia dengan sifat halim. Mana halim tu, yang dah 70% bersifat dengan sifat mahmudah. Halim ya. Nama Allah tu. Biasa kalau kita letak nama Abdul Halim. Amdu tak ada. Hamba Allah yang lemah lembut. Bukan lemah lembut. Lahiriahnya ya. Lemah lembut perangai. Ya? Jadi Allah tu mahal lemah lembut. Dan hasil daripada perkataan Imam Al-Ghazali Rahimahullah itu bahawa Makna Al-Kazmu itu Menahan akan marah dan makna At-Tahallum itu membiasakan menahan marah Seperti supaya jadi bersifat dengan Halim Maksudnya, tahan marah Biasakan dulu tahan marah Kemudian dari, jadilah dia bersifat dengan sifat Halim Dan makna Halim itu iaitu orang yang tiada kuat marah Dah tak kuat dah marah dia ya bana kalau kata kelas tengah tawah kita contoh tadi ada orang langgar kita pun pergilah ya. kita kita anggap dia ni perwatakan kasar macam itulah ha itu kita kita boleh bubuh kepada diri kita macam itulah kita, kita anggapkan dia tu dah akak dia ni dah perwatakan kasar daripada negara yang Panas ataupun sejuk Atau makan daging lebih ya, ya. Mana kita anggap macam tu Kita pun maaf terus Itu lebih baik lah Banyak kita dengar cerita lah Oh kita balik balik haji tu Memang dia Dia tengok kata dia Dia tengok tu orang tu tinggi besar daripada dia Oh dia sigonya boleh tumbang tu boleh tumbang lah, maknanya Tak tahu orang mananya, orang Afghanistan, mana tak tahulah Biasanya orang besar-besar, orang sebelah sana Orang Mesir, apa semua tu Mesir ni perwatakan kasar juga Kalau berbandingkan dengan Syria ni Itu Yemen, itu ilmu lembut, lembut Tapi kalau bandingkan Afghanistan, ah sama juga lah Afghanistan Sebelah, Sebelah Rusia sana, itu semua watak kasar-kasar sebab iklim pula. Iklim yang panas. Makan dia tu makan daging, lebih banyak dagingnya, ikan tak ada. Ikan mahal. Di Pakistan, di India tu, daging lebih murah daripada ikan tu. Daging tiap-tiap hari, ikan seminggu sekali. Tentulah melahirkan watak-watak yang kasar ya. Kasar, keras <coughs> Kita Nabi kata sunat makan daging tu Seminggu sekali Makan daging sunat seminggu sekali Yang makan banyak, darah tinggi pula Ataupun makan banyak, melahirkan watak-watak yang kasar pula ha. Perangai, payah nak dibentuk Tapi kata makan daging lah so, Lembut Lem Lembut sangatlah manusia tu Lembuk yang tak sepatutnya. Tak kena pada tempatnya. Jadi, yang pertengahnya makanlah daging seminggu sekali. Itu Nabi sebut dalam hadis. Jadi, itu sedanglah tu. Makan daging seminggu sekali, itu sedang. Cuaca, ha, cuaca tak boleh buat apalah. Maksudnya ada hujan, ada panas. Kalau kita sini banyak hujan. Ataupun sederhana cuacanya. Itu melahirkan watak-watak yang lembut juga lah Tapi itu perwatakan badannya Bukan hati ni Yang kita membicarakan ni mengenai hati Jadi banyak lagi orang yang simpan mazmumah dalam hati Sedangkan badannya lembut lembut ha, Banyak Katakanlah orang, orang Malaysia kita lah ya Perdendamnya ha, lebih pula pemarahnya disimpan dalam hati lama bertahun-tahun disimpan tu dia punya dendam dengan orang yang dia nak marah tu lama ha, itu berbanding dengan orang berwatak kasar tadi pula dia tak tak simpan dah ketika dia nak marah tu dia marah kemudian sallu ala nabi habis selesai dia tak, tak, tak ada dendam-dendam hmm, tapi kita nampak dia macam kasar ya tapi dia tak dendam Berbanding dengan orang yang orang yang makan ikan banyak ni Cuaca hujan banyak, dia dendam lama dia simpan. Bertahun, dia tak bertegur siapa sebab okay, silap cakap sikit. <laughs> Orang harap, kalau dia bergurau, dia budak-budak lah. Dia kencing atas kepala tu biasa tu. Seorang naik atas tempat tinggi sikit, dia kecing. Kecuk atas kepala. Kepala yang yang duduk di bawah tu. Tapi tak ada lemah marahnya. Sebab itu gurauan dia. Itu budak-budak yang biasa biasanya. Budak-budak yang bukan di... Budak biasalah. Masyarakat biasa. Kita sini... Oh kalau kecil yang atas kepala apa semua tu. Pegang-pegang kepala. Susah tu. Sebab tu kita orang tua kalau... Orang Arak pegang kepala kita cukup pantang tu. Dia tak kisah. Kepala tak kisah dia. Ya, lain lai dia punya orang kata Lain padang, lain belalang macam itulah Lain perwatakan tu lain dia punya Adat tradisi <coughs> Kita dah Turut-temurut dah, jaga kepala tu Jangan jamur-jamur ya? Jangan usut usik kepala Usik kepala tu patang untuk nenek lah. <laughs> Itu kita orang Melayu Orang harap kan nampak kasar-kasar sikit, kita jamuh-jangguk dia, kita main jangguk, dia boleh sembuh balik. Kalau dia nak marah, pegang jangguk dia, gosok-gosok sikit jangguk, hmm. dia baik ha, ya? itu Lain-lain watak. Allah jadikan manusia macam tu, supaya setelah bertemu musim haji tu, semua perangai ada. Macam-macam watak. Jadi kad dapat kita kenal watak-watak manusia tu juga setelah kita menunaikan haji itu di antara benda yang baik itu. Dan kita belajar dengan watak-watak manusia tu dapat kita dapat kita kenal watak-watak manusia semua boleh kita baca. akhirnya kita dapat bersabarlah dengan watak manusia yang kasar, yang bengis apa semua. Tu nah. <tuh> ha. Dan makna halim itu iaitu orang yang tiada kuat marah. Iaitu orang yang sempurna akalnya. Dan lagi baik perangai. Maksudnya perangai ada baiklah. Kedua sifat dengan halim kemarin. Halim itu artinya orang yang kurang marahnya. Bukan buang terus. Marah tu ada. Tapi marah kena pada tempat. di pertengahan. Sebenarnya Nabi SAW. Innamal ilma bita'allumi wal hulumu bi tahal bit tahallumi wa man yataqayyara al khayra yu'tihi artinya hiasan hanya ya. artinya hanya hanya sesanya dapat ilmu itu dengan belajar innamal ilmu bit dapat ilmu itu dengan belajar kena belajar memang cara dapat ilmu tu mesti kena dengan belajar ya belajar melalui guru menuntut akan ilmu itu dan dapat hulum dengan dia dengan dibiasakan dengan menuntut akan halim ilmu dengan belajar nak bersifat dengan halim tu dengan biasakan dulu sifat hulum Maksudnya, kita berwatak kurang marah tadi. Kalau ada apa-apa orang kata kita pun, kita tak marah ya. Maksudnya, perasaan tu ada dalam hatinya nak marah tapi kita bendung. Itu kalau kita bendung tu baru Kazmul Ghazi kemarin yang yang dua minggu lepas tu. Kurang marah tu barulah sifat halim. Barulah pelajaran malam ni ya. Dan dapat hulum dengan dibiasakan dengan menuntuk akan halim itu. yakni dengan dibiasakan dengan menahan marah. Dan barang siapa menuntuk akan kebajikan. Nescahaya diberi akan dia. Dan barang siapa menuntuk terpelihara daripada kejahatan. Nescahaya dipelihara akan dia daripada kejahatan itu. Menuntuk maksudnya. Kita minta kepada Allah sungguh-sungguh. Serta kita berusaha. Berusaha untuk berwatak, untuk kita melahirkan perangai kita atau perwatakan kita, macam mana kita nak? Lama-lama Allah akan bagilah lah pelajaran daripada kejahatan. <coughs> Dan lagi, sebentar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul ilma, wutlubu ma'al ilmi as-sakina, wal-hulumu." وَلَيِّنُوا liman تَعَلَّمُوا وَلِمَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَى بِرَتِ الْعُلَمَاءِ فَيَغْلِبُوا جَهْ لَكُمْ Artinya, tutup oleh kamu akan ilmu dan tutup oleh kamu serta ilmu itu akan sakinah Apa sakinah? Ia ni tetap diri maknanya Tenang ya, ketenangan diri. Itu sakinah, ketenangan diri. Dan halim, yang ini tiada kuat marah. Dan lembutkan oleh kamu, perangai kamu, bagi orang yang kamu mewajarkan dia. Dan bagi orang yang tempat kamu belajar. Mewajarkan dia ya. Maksudnya, Lembutkan oleh kamu, perangai kamu Bagi orang yang kamu Ajar akan dia Dan bagi orang yang tepat kamu belajar Jadi kalau kita belajar Kita berwatak lembut dengan guru Atau kita mengajar Mengajar anak-anak, mengajar siapa-siapa saja Kita berwatak lembut dengan orang-orang yang kita mengajar ya, Itu yang disuruh disinilah Dan jangan kamu jadikan diri kamu itu Akan ulama yang keras Perangainya itu ya lagi kuat marah maka ghalib jahil kamu atas ilmu kamu mana itu dianggapkan orang yang masih jahil lagi katakanlah dia ada ilmu tapi dia ni terlalu kasar pemarah ya watak dia keras nah, itu biasanya dianggap orang tu tak ada ilmu lagi sebab ilmu dia ilmu hafazan ya ini ilmu dia menghafal banyak tapi perwatakannya tak boleh diamalkan. Sedangkan nilai yang Allahnya ialah ilmu yang dapat menyuluh diri kita. Yang dapat menyuluh diri, dapat membimbing diri diri, dapat melahirkan watak-watak yang baik tadi. Tutup oleh kamu akan ilmu dan tuntut oleh kamu serta ilmu itu akan sakinah. Yani halim ya. Dan jangan kamu jadikan diri kamu itu akan ulama' yang keras perangainya itu. Lagi kuat marah. Biasa kalau ulama' tu, Kalau ulama' betul-betul lah ya. Ulama' ulama' Dia tak lah keras sangat. Pangan dia. Tegas. Itu lain ya. Tegas. Keras ni perwatakan. Dia tak keras. Maka walib jahil kamu atas ilmu kamu. Maknanya biasanya tu Kalau perwatakan kamu keras tu itu kamu jahil lagi dan lagi sebidang nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya Allahumma a'inni bil'ilmi bil ilmi wazayyinni doa ni baca dah kita dah Allahumma a'inni bil'ilmi bil ilmi wazayyinni wa akrimni bil wa taqwa wajammilni bil afiyat. Hai Tuhanku, kaya akan oleh kamu, akan daku dengan ilmu dan perhiasi oleh kamu, akan daku dengan halim. Dan anugerahi oleh kamu, akan daku dengan taqwa. Ia dengan ilmu, takut akan Allah Ta'ala. Dan banyakkan olehmu, akan daku dengan afiat. Wajammilni afiat Apa kau doang ni? Orang ni yang kita baca dua minggu lepas ya. Allahumma arnini bil ilmi wazayyinni bil hilmi dalam buku anak kita sekolah agama darjah 3. Permulaan buku tu di kulit tu doa ni lah. Allahumma arnini bil ilmi wazayyinni bil hilmi wa akrimni bil taqwa waj'alni bil afiyah. Kayakan aku dengan ilmu, hiasi diri dengan sifat lemah lembut, mulia kan aku dengan taqwa, hiasi aku dengan afiyah pagi. Ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ibtaghawu rif'atan indallahi ta'ala qalu wama hiya ya rasulullah qala tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa tahlimu amman jahha la alaikah oleh kehendak oleh kamu akan ketinggian kepada Allah ta'ala Maka semua sahabat apa ketinggian kepada Allah Ta'ala itu ya Rasulullah. Maka sebenarnya engkau perhubungkan orang yang memutuskan akan daku. Dan engkau beri akan orang yang menegah akan dikau. Dan engkau halim daripada orang yang jahil yang menyakiti atasmu. Yang jangan engkau marah akan orang yang menyakiti akan daku, akan dikau. Dan lagi maknanya itu diantara yang Nabi pesan tadi ya. Nabi pesan tu. Engkau perhubungkan orang yang memutus akan dikau. Orang tu berputar rahim dengan kita. Tak tegur siapa. Kita yang pergi tegur dia. Nabi suruh. Nabi suruh kita tegur dia. Ya. Siapa yang tak tegur kita. Kita tegur dia. Jangan nampak dia tak nak tegur. Kita pun lagi tak nak tegur. Ha, itu tak boleh. Ya. Itu sifat yang tak baik Dan engkau beri akan orang yang menegah akan dikau. Siapa yang tak bagi Orang tak bagi yang kita Kita pergi bagi dengan dia Bagi sesuatu lah Bagi sesuatu Maksudnya Kita cari jalan nak berbaik -baik dengan dia ya? Dan engkau halim daripada orang yang jahil Yang menyakiti atasmu Siapa yang jahil, itu yang keras dengan kita, menyakiti kita, dengki, dengki dengan kita, kita lagi sifat lemah lembut dengan dia. Itu yang Nabi suruh, perwatakan kita, agak asin ilaman asa' a ilaih, Nabi kata. Buat baiklah kepada mereka yang buat jahat kepada engkau. Buat baik kepada mereka yang buat jahat kepada engkau. Maknanya jahat tadilah. Tak nak bertegur siapa, tak nak bagi, tak nak apa, marah dengan kita kita pergi pergi mula dulu Eh di dunia ni banyak manusia-manusia yang berwatak kasar macam ni Gadapi itu minta maaf dah, tak bagi bunuh tapi bunuh juga. Tapi waktu tu Gadapi dalam dalam lubang dah, maknanya tersempit. Jadi buat-buat ni rakyat dia juga eh itu sebab Gadhapi sendiri yang silap Dia bunuh ulama'-ulama' dulu Dia bunuh ulama'-ulama' Ramai Pejuang-pejuang waktu tu dia bunuh Kawan saya seorang belajar di Libya Dia kata banyak di senarai Ulama'-ulama' yang telah dibunuh oleh Gadhapi lah. Dia orang panggil Ibrahim Libya lah, Dia dibalik Balik ke Sengadoyan Kuala Keraya itu Dia duduk situ Lepas silap apa benda sikit dia dia berwatak kasar dia silap dia balik kampung hmm. <coughs> balik ke kampung dia akhirnya dia berpaling tada dia menyerang balik ulama'-ulama' ni sama dengan watak garapi lah. Akhirnya dia Dah meninggal lagi tu Mata, Mana mati dalam keadaan dia memerangi Ulama-ulama Ulama-ulama yang di pondok. Jadi garapi tu dia punya perangai dulu pun macam tu dah ya? Dalam 42 tahun tu macam-macam Jadi akhirnya rakyat tutup bela Walaupun dia minta maaf Waktu dah dia jangan bunuh yang bunuh Dah Itu Tak boleh Ha, tak nak kawal perasaan marah waktu tu. Kebanyakan orang Melayu kita belajar di Libya pun, macam itulah dia banyak sifat-sifat perjuangan yang diterai di, di, di sana. Yang latih di sana. Dan lagi sebidang nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya Allahumma arnini bil ilmi wa zayini bil ilmi tadi eh. Itu doa doa yang nabi suruh baca itu. Nabi baca dan dia suruh kita pun baca. Dan lagi sebidang nabi sallallahu alaihi wasallam ibtaraul fitnah. Ha. Ya. Ibtaraul fitnah. Maknanya ndaklah kamu untuk akan ketinggian, maka sembah sahabat apa ketinggian, maka sabdanya perhubungkan kamu akan orang yang memutus dengan engkau. Siapa yang putus, engkau hubungi silaturahim. Siapa yang tak bagi kepada engkau, engkau bagi dengan dia. Siapa yang berkasar dengan engkau, engkau lebih lembut dengan dia. Terutama menghadapi orang-orang jahil. Dan lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khamsum min sunanil mursalin." Lima perkara ni daripada sunnah Rasul-Rasul semua. Al-Hayau wal-Hulum wal-Hajamah wal-Hujamah wa-Siwak wa-Ta'aturuh. Arti lima perkara daripada jalan yang disunnahkan oleh Nabi-Nabi dan Mursalin. Maksudnya Nabi-Nabi Rasul-Rasul dulu, ini di antara jalan-jalan ataupun sunnah mereka. Ya? Lima perkara ini. Pertama Al-Hayat, maksudnya rasa malu. Malu nak buat benda-benda yang tak baik Malu nak berwatak kasar ya, Nak jadi golongan yang pemarah Di tengah-tengah masyarakat dia nak, Itu nah, dia malu Nak buat benda yang tak baik Kedua, hulum Yang ni tiada kuat marah Itu perangan Nabi-Nabi Rasul-rasul dulu lah macam tu Tak kuat marah Yang ketiga, hujamah Yang ni berbekam Berbekam, ya. Berbekam tu boleh. Itu menjadi ubat. Nabi-Nabi rasa-rasa pun suka berbekam. Jadi waktu tu ambil darah, cara tu ialah. Berbekam dengan lintah. <laughs> dengan lintah tak dapat bukan sunnah. Berbekam dengan lintah. Dah. Tapi boleh jadi ubat, ya. Sunnahnya... Berbekam dengan pisau ha, Luka kan sikit Dengan lintah tu Boleh lah Jadi ubat lah Keluar darah tu Tapi yang sunnahnya dengan Pisau Berbekam Kalau dia kalau nak berbekam tu Hari selasa Sunnah so berbekam Yang keempatnya Asiwak Yang bersugi Gosok gigi lah itu amalan Nabi Nabi. Sekarang ni ubat-ubat gigi dah banyak yang halal. Ha, walaupun kita tak makan, tapi ubat gigi tu perlu bersih. Dulu tak ada kita Colgate je. Ya. Ha, sekarang ni dah banyak dah. Miswak apa semua ya, alat halal yang yang moden, mukmin apa semua tu, itu, ha, itu lah tapi boleh pakailah. Ha, dijamin halal. Maknanya kita tinggalkanlah yang tak berapa jelas halal tu. Walaupun siwak tu bukan makanan. Dan yang kelimaunya. At yakni memakai bau-bauan yang harum. Pakai bau-bauan yang harum tu. Sunnah Nabi-Nabi. Nabi-Nabi suka kepada bau yang harum. ya. Terutama bau-bauan yang. Tak campur alkohol lah. Dan lagi, sepeda Nabi SAW. Sakatudah. Agaknya dulu sakatudah tu agaknya. Jadi kita akan jumpa mula depan, Minggu yang kedua. Allah Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور دايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا رحم رحمن الرحيمين والحمد لله رب العالمين